יחזקאל, פרק מ"ד וישב אותי דרך שער המקדש החיצון, הפונה קדים, והוא סגור. ויומר אלי אדוני, השער הזה סגור יהיה, לא ייפתח ואיש לא יבוא כי אדוני אלוהי ישראל בא בו, והיה סגור. את הנשיא, נשיא, הוא ישב בו לאכול לחם לפני אדוני. מדרך אולם השער יבוא, ומדרכו יצא. ויביאני דרך שער הצפון אל פני הבית. וארא, והנה מלא כבוד אדוני את בית אדוני. ואפול אל פני. ויומר אלי אדוני, בן אדם, שים לבך וראה ועיניך, ובאוזניך שמע. את כל אשר אני מדבר אותך, לכל חוקות בית אדוני ולכל תורותיו. ושמת לבך למבוא הבית בכל מוצאי המקדש. ואמרת אל מרי, אל בית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים: רב לכם מכל תועבותיכם, בית ישראל. בהביאכם בני ניכר ערלי לב וערלי בשר להיות במקדשי. לחללו את ביתי, בהקריבכם את לחמי, חלב ודם, ויפרו את בריתי אל כל תועבותיכם. ולא שמרתם משמרת קדשיי, ותסימון לשומרי משמרתי במקדשי לכם. כה אמר אדוני אלוהים, כל בן נחר ערל לב וערל בשר, לא יבוא אל מקדשי, לכל בן נחר אשר בתוך בני ישראל. כי אם הלוויים אשר רחקו מעלי, ביטאות ישראל אשר טעו מעלי אחרי גילוליהם, ונשאו עוונם. והיו במקדשי משרתים, פקודות אל שערי הבית, ומשרתים את הבית. המה ישחטו את העולה ואת הזבח לעם, והמה יעמדו לפניהם לשרתם. יען אשר ישרתו אותם לפני גילוליהם, והיו לבית ישראל למכשול עוון. על כן נשאתי ידי עליהם, נאום אדוני אלוהים, ונשאו עוונם. ולא יגשו אלי לכהן לי, ולגשת על כל קדשיי אל קדשי הקדשים, ונשאו כלימתם ותועבותם אשר עשו. ונתתי אותם שומרי משמרת הבית, לכל עבודתו ולכל אשר יעשה בו. והכהנים הלוויים, בני צדוק, אשר שמרו את משמרת מקדשי, בתאות בני ישראל מעלי, המה יקרבו אלי לשרתני, ועמדו לפני להקריב לי חלב ודם, נאום אדוני אלוהים. המה יבואו אל מקדשי, והמה יקרבו אל שולחני לשרתני, ושמרו את משמרתי. והיה בבואם אל שערי החצר הפנימית, בגדי פשטים ילבשו, ולא יעלה עליהם צמר בשרתם בשערי החצר הפנימית וביתה. פערי פשטים יהיו על ראשם, ומכנסי פשטים יהיו על מותניהם, לא יחגרו ביעזה. ובצאתם אל החצר החיצונה, אל החצר החיצונה, אל העם, יפשטו את בגדיהם, אשר הם המשרתים בם, והניחו אותם בלשחות הקודש. ולבשו בגדים אחרים, ולא יקדשו את העם בבגדיהם. וראשם לא יגלחו, ופרע לא ישלחו, כסום יחסמו את ראשיהם. ויין לא ישתו כל כהן, בבואם מלכצר הפנימית. ואלמנה וגרושה לא יקחו להם לנשים, כי אם בתולות מזרע בית ישראל. והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן, ייקחו. ואת עמי יורו, בין קודש לחול, ובין טמא לטהור יודיעום. ועל ריב המה יעמדו למשפט, במשפטי ישפטוהו, ואת תורותי ואת חוקותי בכל מועדיי ישמורו, ואת שבתותי יקדשו. ואל מת אדם לא יבוא לטומאה, כי אם לאב ולאם, ולבן ולבת, לאח ולאחות אשר לא הייתה לאיש, ייטמעו. ואחרי טוהרתו שבעת ימים יספרו לו. וביום בואו אל הקודש, אל החצר הפנימית, לשרת בקודש, יקריב חטאתו, נאום אדוני אלוהים. והייתה להם לנחלה, אני נחלתם, ואחוזה לא תיתנו להם בישראל, אני אחוזתם. המנחה והחטאת והאשם, המה יאכלום, וכל חרם בישראל, להם יהיה. וראשית כל ביקורי חול, וכל תרומת קול, מכל תרומותיכם, לכהנים יהיה. וראשית עריסותיכם, תיתנו לכהן, להניח ברכה אל ביתך. כל נבלה וטרפה, מן העוף ומן הבהמה, לא יאכלו הכהנים.